Розділ 4. «О північний поїзд світить мені шлях. О північний поїзд поблагословить мій шлях». Черенна пісня «The Midnight Special». Тіні Середа замовили сніданок у домашній кухні, ресторанчику навпроти мотелю. Була восьма, і світ огонули туман та сирість. Вибираючи собі страви, Середа почав розмову. То як? Вшиваємо сізалпоинта сьогодні, га? «Якщо ти готовий, то я ще зателефоную декому. Сьогодні п'ятниця, а п'ятниця – це такий легковажний день. Належить жінці. Субота завтра, і суботи нам треба буде багато чого встигнути. Я готовий», – відповів Тінь. «Мене тут ніщо не тримає. Старий нагромадив собі на тарілку кілька видів м'яса. Тінь узяв скипку дині, рогали та упаковку вершкового сиру. Вони зайняли окрему кабінку. «Наснилося це тобі всякого учора, ага?», ага. Погодився тінь, наснилося. Зранку, коли прокинувся, він помітив брудні відбитки, лореного взуття. Вервочка слідів тяглася від його ліжка до дверей, далі по коридору і через вістебіль до виходу. Ну, продовжив серда, а що це за ім'я таке? Тінь. Ім'я, як ім'я, знизав той плечима. В краєві тумані за вітриною кафе скидався на картину, намальовану сірими олівцями, десятка різних відтінків. Тільки де-не-де пляма. Неоно-чорного, неоно-червоного Чи сніжно-білого А ти? Де ти посіяв своє око? Я його не посіяв, бородань рота кілька шматків бекону Прожував губи тильним боком до воні Я дуже навіть в курсі, де і чому його лишив І що тепер? Який план? Сара зробив паузу ніби про що задумався З'їв кілька шматочків яскраво-рожевої шинки Змахнув із бороди м'яса Назад на тарілку Пан такий Увечері, в суботу, яка, як я вже сказав, настане завтра, ми організовуємо невеличке прийняття. На тому прийнятті будуть присутні найбільш шановні у своїй сфері діяльності особи. Хай тебе не бентежить. їхня манера поведінки, зустр... їхня манера поведінки. зустріч пройде в одному з найнайважливіших місць у всій країні. Попісля ми влаштуємо нашим гостям учту. Думаю, збереться десь до 30 чи 40 душ. Я хочу залучити їх усіх до мого починання. Яке ж місце найважливіше в цій країні? Одне з найважливіших Любчику. Я сказав, одне з найважливіших. Зрозуміло, що дарма сподіватися на повну одностайність у цьому питанні. Я вже послав вісточку колегам. Ми заїдемо в Чикаго. Роздобудемо трохи грошенят. Треба розважати гостей. І добре розважати. Тому готівки знадобиться більше, ніж у мене зараз на руках. А з Чикаго попрямуємо до Мендісона. Ясно. Еге, та нічого тобі не ясно, але з часом розберешся. Середа заплатив, і вони вийшли з кафе. Знову перейшли через дорогу та повернувся до автомобільної стоянки коли коло мотелю. Середа кинув тіні ключі від машини. Вони виїхали на шосе та залишили місто. Суматовиш за цим? Середа порпався у течці, куди поклала в свої вчорашні мапи. За Іглпойнтом? Ні. За багато лорених спогадів. Я а сам я ніколи по-справжньому не жив тут. З дитинства я ніде не затримався надовго. І сюди приїхав, коли мені було вже за двадцять. Це Лорене місто. Добре було б, якби вона тут назавжди і лишилася. Це все був сон, відрубав Тінь. Ми ж домовилися. Радий, що твоя психіка впорадку. Ти ж трахнув її вчора, ага? Тінь глибоко вдихнув. Тоді вичалив із себе. Не твоє собаче діло. І ні, не трахнув. А певно, що хотів би, так? Тінь змовчав і зосередився на дорозі. Вони їхали на північ у напрямку Чикаго. Серда хихотнув, а потім повернувся до своїх мап. Він одна по одній, то витягував їх з та складав назад. Час від часу він щось заоднотовував великою срібною авторучкою в блокноті із жовтим полінієним, полінієним папером. Коли Серда закінчив, то відклав ручку. Закинув текст на заднє сидіння і знову почав розмову. "О чому мені подобається у тих штатах, куди ми їдемо?» Мінісоті, у усіх тих місцях, що жіночки там якраз такі, як мені були до серця в молодості. Кров з молоком, очі кольору неба, коси світлі, майже білосніжні і круглі, налиті груди, на яких вени просвічуються як на хорошому сирі. В молодості мені здалося, що і минулої ночі тобі не було на що скаржитися. «О, так!» – сміхнувся Серда. «Хочеш знати секрет мого успіху?» «Роші?» «Ну чому ж так грубо?» «Ні, я їх причаровую, просто і ефективно». «Причаровуєш?» «Кажуть, що чарівність це щось, що або є, або нема. Чарів може навчитися». «Отже, куди ми їдемо?» – змінив тему тінь. «Додав давнього друга. Треба з ним поговорити. Він із тих, хто прийде на те зібрання. Старий чоловік. Хоче, щоб ми зайшли до нього в гості. Вони їхали на, північ... на північний захід, до Чикаго. Щоб там за чортівня не діялися з лорою». Порушив мовчанку Тінь. «Це твоя робота? Це все через тебе сталося?» «Ні». «Я запитаю, як той мода коли в музині? Якби це було справою твоїх рук, ти розповів би?» «Я здивуваний не менше, ніж ти». Тінь настроив радіо на ретро-хвилю і слухав пісні популярні ще до його народження. Боб Діон співав про зливу, яка зараз у І Тінь запитував себе, чи то злива вже вдарила, чи має статися щось інше. Перед ними... Стелилася порожня дорога, і в ранковому напрямі льоду, найблизькою на асфальті, ніби діамант. Рисочка, тобі, дивайдер, тайм -скіп. Чикаго накочувалося повільно, ніби мігрень. Ще мить тому вони проминали форми. Що мене не на високранському? І взагалі? Сорі, сорі. Ми почали з якоїсь на 95-ї ночі. Це. Оп. Оп. Оп. Оп. Це. Е Чикаго е Викочувалося повільно, ніби мігрень Ще й тому вони проминали ферми і селища Аж ось чергове передорожнє містечко Непомітно перетворилося на передмістя А потім передміст тянулося, доки не проросло у мегаполіс Вони зупинилися, коли Коло приземкуватого багатоквартирного будинку З чорного каменю Сніги з тротуарів поприбирали. Вони зайшли у вестибюль. Середа натиснув верхню кнопку на допотопотному металевому домофоні з рамочками. Для прізвища. Тиша. Він затис кнопку ще раз, а тоді почав наздовго тиснути на інші кнопки, до інших помешкань. Ніхто йому не, від... не відповів. Зламаний, промовила зі сходів стара худолява жінка. Не працює. Ми дзвонимо власнику. Питаємо, коли той полагодить домофон. Коли він полагодить опалюванням, але йому все однісінько. Він у Аризоні зараз на всю зиму. Лікує легені. Вона говорила із сильним акцентом східноєвропейським. Як здалося Тіні. Серда вклинився. Зори, Любонько, дозволь сказати, наскільки ти неймовірно чарівна. Засліплюєш красою, а руки зовсім не мають над тобою влади. Стара, суворо подивилася на нього. Він тебе не хоче бачити. І я тебе не хочу бачити. Ти, погані новини... Це тому, що я приїжджаю тільки в важливих справах? Жінка пирхнула, в руках вона тримала порожню Авоську. На ній було потерте червоне пальто, застіднуте на всі гудзики, а високо на сивій маківці сидив, сидів оксамитовий зелений капелюшок, який нагадував щось середнє між вазоном і паляницею. Вона підозріло подивилася на тінь. Хто цей здорувань? звернулася до середи. Хтось із тих бандитів? «Дармати мені не довіряєш, шановна пані, цього добродія звуть тінь. І так, він на мене працює. А задля вашого ж блага...» «Тіне, дозволь тобі представити чарівну пані Вечірню Зорю». «Ради з вами рознайомитися», – привітався Тінь. «Тінь!» – старапильно, ніби птаха, подивилася йому в очі знизу гору. «Гарне ім'я! Мій час приходить, коли Тіні збільшується, а ти – велика Тінь!» Вона оглянула його з ніг до голови, а потім усміхнулася і простягла зап'ясток у його бік. «Можеш поцілати мою руку?» Тін нахилився і на поцював її тонкі, холодні пальці. На середньому вона носила перстень із великим шматком бурштину. «Молодець!» – похвалила вона. «А тепер я збираюся виходити за продуктами. Бо бачите, тільки я у цьому домі приношу хоч якісь гроші. У двох інших не виходить заробляти своїм ворожінням. Усе тому, що вони говорять тільки правду. А це зовсім не те, що люди хочуть почути. Правда – погана річ, бо вона бендежить людей. І клієнти більше не повертаються. А я можу їм брехати, казати те, що вони хочуть почути. Я передбачаю їм щасливі долі. Так що це я приношу додому. Так, що це я приношу додому хліб. Ви плануєте залишитися на вечерю? Сподіваюся на це, сказав Середа. Тоді вам слід було б докластися, щоб я купила їжу і на вас. Я горда, але не дурна. От інші, вони більш горді, ніж я. А він найгордовитіший з усіх. Так що дайте мені грошей і не кажіть іншим, що дали мені грошей. Середа розкрив гаманець і у всесередин. Дістав двадцятку, Вечерня Зоря витягла купюру з його пальців, але продовжила стояти дивитися на нього. Він дісяв ще одну двадцятку і віддав їй. «Хорошо», – промовила вона, – «ми вас нагодуємо по-царськи. Так, як годували б власного батька. Так що піднімайтеся на останній поверх. Ранкова Зоря вас зустріне. Але третя сестра ще спить, тому не шуміть сильно». Тінь і середа піднялися темними сходами. Половину майданчика двома прольотами вище займали чорні пластикові пакети сміття. Смердиво гнилими овочами. Вони... Банворд е, в дужках... Е, роми? Запитав Тінь. Зоря з родиною? Ні, зовсім ні. Вони не Рома. Вони з Росії. Певно, слов'яни. Але ж вона ворожить. Багато хто займається ворожінням. Я і сам потроху ворожу. Поки вони дісталися до останнього прольоту, Середа геть захикався. Щось я втратив форму. А, да, і примітка що якщо вони з Росії, вони не славяни. Ну так, для інформації. Це від мене вже. О oh май! Дякую за подаровну підписочку, діду Карпіку. Але саме смішне, що в мене шість сабів, але тільки чотири цих, як вони називаються, фаундери. Бо в мене нещодавно дружина, як там, Купила сапку, подарувала е, цьому Миколи Максі. Але. Е, за 2,50 доларів з айфону. По-багатому. Тепер без фаундера будеш. Ну ти ж можеш якби відмінити, наче підписку і сам е, типу, підписатися. Ну, якщо. ні, та, та я думаю, що ти, можеш ще встигнеш. Я думаю, на мене ще не підпишуться, ще місяць, не буде підписуватися ге mm -hmm. На останньому поверсі були єдині двері, фарбовані на червоно, із свічком. Із вічком. Серда постукав, відповіді не було. Постукав іще раз, голосніше. Та вже, вже йду. Я почув, почув. З того боку двері заклацали замки, закриватіли засови. Забращив ланцюжок. Так, тобі пілочку вип'єте. Діють сюди без сапки. Якою ж ви витрачаєте гроші на твіч? Але поки в мене, як там, смайліків особливих немає, тільки які такі дефолтні, а я поки не придумав взагалі який стиль, навіть якщо навіть ці буду замовляти, якийсь не унікальний, просто потрібно якийсь знайти. В мене є м -м -м, ідея на сапки, типу, що один місяць – це одна книжечка, Потім там 3 місяці, там буде дві книжечки, там 3, 4, 5, ну, типу, в тебе буде на сапках книжечка буде, ну, м -м -м, іконка саба. Але я теж поки, я не, не дуже бачу сенсу, бо ще фаундери, не всі закриті, типу який сенс робити це. Думаю, краще, хоча б один якийсь смайл купити. Там 50 центів коштує смайл якийсь. Ну, один неанімований. Сарда постукав. Відповіді не було. Постукали ще раз голосніше. «Та вже, вже йду. Я почув, почув». З того боку дверей заклацали замки. Заскреготіли засови. «Забращав?» ланцюжок. Червоні двері. Прочинилися на щелинку. «Хто там?» – запитав старечий прокурений чоловічий голос. «Твій старий друг, чорного боже. Із помічником. Двері розчинилися ширше. На всю довжину ланцюжка. В напівтегрімі тінь розглядів сіре обличчя, що виглядало зі щілини. Зі щілини. Чого тобі, Грібнер? Для початку просто насолодитися твоєю компанією і поділитися новинами, якби це сказати. О, точно, можу розповісти дещо. Що тебе цікавить? Двері розчихнулися навстіж, їх зустрив призамкувати чоловік із сивим волоссям та суворими рисами обличчя в, замос... в засмальцованому маховому халаті. Вискучих від часу штанях, у тонку смужечку та домашніх капцях. У правій руці він тримав цигарку і періодично нею затягувався. «Як в'язень чи солдат?» – подумав Тінь, ховаючи її в кулаці. Він простягнув середі ліву руку. «Ну заходь, грімнір!» «Тепер мене називають середовий відповід той», – стискаючи руку старого. «О, так!» – легенька посмішка на мить показала жовті зуби. «Дотепно. А з тобою?» «Мій помічник. Тінь!» «Тіне, познайомся з паном Чорнобогом». «Дуже приємно, старий потиск Тіне виріву руку своєю». Його долоні були жорсткими і мазолістими, а квадратні нігті жовтими, ніби їх змастили йодом. «Якся маєте, пане Чорнобоже?» «Маю багато років». «Всі нутрищі болять, спина болить, зранку легені розриває від кашлю». «Чому ви стоїте на порозі?» – втрутився жіночий голос. Тінь подивився за... через Чорнобогове плече і побачив за ним стару жінку – яка виглядала нижчою та тендітнішою, ніж її сестра, але мала довге і все ще золоте волосся. Я ранкова заря. Не слід вам стояти у покою. Заходьте вітальню. Ось туди. Я принесу вам кави. Заходьте, заходьте. Ось туди. Так, нам потрібно... Magicians... Блях. Це погано. Треба щось знайти... Двіку назад. Місті Форест оце. Це не голосно. Наче не дуже, наче нормально. Початок, треба, мабуть, трошки тихіше може бути. чу чу -тачку. Десь отак. Вони зайшли у двері до квартири, де пахло розвареною капустою, кочачим лодком і імпортними сигаретами без фільтра. Їх провели далі через крихітний передпокій повскільки зачинених дверей до вітальні у дальньому кінці коридору і посадили на величезний старовинний диван, набитий кінським волосом. Статечний сирий кіт, якого вони потривожили в процесі, потягнувся, підвівся, поважно прийшов на інший кінець канапи, влігся там, насторожно подивився на кожного з них по черзі і зрештою заплющив одне око і знову заснув. Чорнобог всівся, укрісі напроти них. Знайшовши порожню попільничку, ранкова зоря поставила її порити із Чорнобогом. Ніку каву вип'єте, звернулася до гостей. В нашому домі її варять чорну, як ніч, і солодку, як гріх. Мене так влаштує, пані, відповів тінь і визирнув у вікно на будівлю через вулицю. Чорнобог проводив зорю поглядом, як вона вийшла з кімнати. Хороша жінка, не така, як її сестри. Одна натуральна гарпія, а інша тільки те, що робить щось спить. Він закинув ногу в капцях на довгий низький журнальний столик із шаховою дошкою, намальованою на стільниці. Поверхня столика була попра... пропалювана цигарками і помережена круглими слідами від чашок. Ваша дружина? поцікавився тім. Вона нікому не дружина. Старий трохи промовчав, дивлячись вниз на свої грубі руки. Ні, ми всі родичі. Приїхали сюди разом, дуже давно. З кишені халата Чорнобог видобув пачку сигарет, без фільтра. Тін не впізнав Марку. Середа витягнув луську золоту запальничку з кишені свого світлого костюма і дав старому підкурити. «Спершу ми прибули до Нью-Йорка», – продовжив Чорнобог. «Усі наші спершу прибувають до Нью-Йорка, а тоді ми переїхали сюди, до Чикаго». Справи були кепські. На батьківщині мене майже зовсім забули. Я поганий спогад, і мене ніхто пам'ятати не хоче. Знаєш, чим я займався, коли перебрався до Чикаго? Ні, відповів тінь. Знайшов собі роботу з худобою. На різниці. Бичка заводять на пандус і я його забиваю. Розумієш, що це означає? Означає, що я беру ковалду і б'ю його по голові на смерть. Бац! Руки мають бути сильними, розумієш? Тоді худобину в'яжуть ланцюгом за ноги і підвішують головою вниз. І тоді розрізають її горло. Має витекти вся кров, перш ніж вони відріжуть голову. Але ми, Але ми, забивачі, були найсильнішими. Він закасав рукав, халата і напружив руку, щоб показати м'язи, які ще збереглися. Під старечою шкірою, та для цього треба не тільки сила, щоб забити худобу, треба майстерність, майстерний удар. Якщо напротачити, то ти тільки оглушиш чи розізлиш бичка, а потім, у 50-х, у нас з'явилися пістолети з болтами. «Представляєш такі худобі до голови?» «І бац! Бац!» Він джестер не показав, як заганяє болт коровів в голову. «І ти думаєш, кожен тепер може вбивати. Це не так. Все ще потрібна майстерність». Він усміхнувся своїм спогадам, продемонструвавши залізний зуб. «Ти знову розповідаєш про свої подвиги з коровами?» запитала ранково зря, заносячи в кімнату кави в маленьких, яскраво емальованих горнятках на червоній дерев'яній таці. Напів був темним, Майже геть чорним. Вона поставила погонятку перед кожним із чоловіків. А сама сіла поряд із Чорнобогом, богом. І продовжила. Вечерня зоря вийшла за покупками. Скоро повернеться. Ми зустріли її внизу, відповів тінь. Вона казала, що вміє вирожити. Як же? Вона це робить у сутінках. А це якраз найкращий час для брехні. Я погана врожка, бо не вмію так солодко брехати. А наша опівнічна сестра не каже неправди взагалі. Кава була... Ще міцнішою і солодшою, аніж тінь, сподівався. Тінь перепросив і вийшов у биральню. Маленько тісну кімнату біля вхідних дверей. Її стіни були завішані вицві... виц... вицвілими фотографіями в рамках. Була лише пообідня година, але денного світла вже стало менше. Тінь почув, як у вітальні почув сваритися. Він намилив руки смердючим брожевим обмилком та вимив їх крижаною водою. Витінь вийшов, Чорнобог уже звівся на ноги, стояв у передпокої і кричав: Ти приносиш лихо, лихо і іншого більше. Достатньо я тебе вже наслухався, геть з мого дому. Серда це так само сидів на канапі, сьорбав каву і гладив сірого кота. Зоря стояла на кіномку вітальні і нерво намотувала на пальці пасмо довго золотого волосся. Маєте проблеми? поцікавився тінь. Він проблема, продовжував репетувати Чорнобог. Він. «Скажи йому, що ні за що в світі я не стану йому помагати. Я не хочу його бачити. Я хочу, щоб він вимив, вимівся. Щоб ви двоє вимились. Будь ласка, тихіше, благава ранкова зря. Ви розбивите опівнічну зорю. Ти нічим не краще за нього. Хочеш затягти мене в це безумство?» Чорнобог виглядав так, ніби зараз заплаче. На затоптаний килимок у передпокою сипався попів з його сигарети. Середа підвівся, підійшов до Чорнобога, поклав руку йому на плече та миролюб до... Та миролюбно заговори. Послухай. По-перше, це не безумство це єдиний спосіб. По друге, всі зберуться там. Ти ж не хочеш залишитися осторонь. Ти знаєш, хто я, відповів Чорнобог. Знаєш, до чого доклалися мої руки. Ти прийшов за моїм братом, не за мною, а його немає. Розчинилися ще одні двері перед покою. Почувся заспаний жіночи голос. Щось трапилося? Нічого не трапилося, з сестричкою йди спати сказав ранкове зря, а тоді повернулися до Чорнобога. «Бачиш? Докричався? Да? А тепер ти повернешся у вітальню і сядеш». «Сядеш». Чорнобог зібрався, було протестувати, та його бойовий настрій ніби виправився. Раптом здалося, що він ослаб, став глядати немічним і самотнім. Чоловіки повернулися до вбогої вітальні, шпалери в ній потемніли від сигаретного диму і світлішали лише під, пер, пер, лише під самою стевою. Ніби стіни старої ванни. Мені не обов'язково приходити саме за тобою, незвирушно продовжив Середа. Якщо я прийшов за твоїм братом, то й за тобою також. У цьому ви двійнята. Нас усіх перевершили. Геш, Чорнобог промовчав. Але якщо ж жисла мова про Білобога, то ти нічого не чув від нього? Чорнобог пихтав головою. Після паузи він заговорив, не підводячи погляд з потертого килимка. Ніхто з нас не чув про нього, анічогіцінько. Мене вже майже забули. Та все ж згадують іноді, тут і на батьківщині. Він підняв очі на тінь: у тебе є брат? Немає, наскільки я знаю. А в мене є брат. Кажуть, що коли ми разом, то як один, розумієш. Коли ми молоді, то його волосся біле, дуже красиве, і люди кажуть, що він хороший, а моє темне. Темніше за твоє навіть. І люди кажуть, що я розбійник, розумієш? Я той, що злий, а тепер час проходить, і моє волосся сиве. Його волосся, думаю, також сиве. І ти дивишся на нас і не розумієш, хто був світлим, а хто темним. «Ви були близькими?» – Запитав тінь. «Близькими?» «Ні, близькими ми не були. Цього ніяк не могло статися. Ми переймалися зовсім різними речами». З передпокою почулися кроки, а потім до вітальні заглянула вечірня зоря і повідомлення, що вечеря буде за годину. Коли вона пішла, Чорнобог зітхнув. Вона, ду... вона думає, що добре готує. Коли її виховували, у нас були слуги, які готували, а зараз слух немає, зараз нічого немає. «Не нічого», – втрутивався середа. Не буває так, щоб нічого не було. Ти? Тебе я не слухаю. Чорнобог знову повернувся до тіні. Ти граєш у шашки? Так, відповів тінь. Чудово. Ти зіграєш зі мною, сказав старий. І витрусив на стіл шашки з коробки, що стояла на кам'яній полиці. Я граю чорними. Середа торкнувся тіневої руки. Тобі не безкою це робити, ти ж знаєш. Це град, я хочу зіграти. Середа знизав клечіма і вибрав свій старий примірник. Reader's Digest із кубки в журналів на підвіконі. Чорнобог жовтими пальцями розставив шашки на стільниці. гра почалась. Тайм-скіп. Згодом, у передашні дні, ця гра часто виринатиме у тіні пам'яті. Ночами вона йому снитиметься. Його пласкі, круглі фігури, кольору старого, бродного дерева, Вважалися білими, від чорні, вицвіли, посіріли. Тінь мав ходити першим. У його снах вони не розмовляли за грою, тишу порушували тільки клацання, коли шашки переставляли з поли на поле, і шухи дерева об дерево, коли їх пересували на сусідні. За перші півдесятка ходів гравці насичували шашками центр і начіпали задні ряди. Часто виникали паузи між ходами, довгі, як у шахах. Чоловіки уважно дивилися на дошку і розмірковували. Тінь грав у шашки у в'язниці. Допомагало збавити, збавити час. Він грав і в шахи, але ця гра не підходила для його темпераменту. Йому не хотілося планувати, йому хотілося вибирати найкращий хід у цю мить. У шашка такий чином можна виграти. Іноді. Чорна шашка клацнула б дошку, коли чорнобог перестрибнув на неї тіневу білу і поставив її з іншого боку. Старий підібрав побиту білу шашку і поклав її на стіл порити з дошкою. Перша кров. «Ти програв», – порушив мовчанку Чорнобог. «Гру закінченого». «Та невже. До кінця гри ще далеко. Тоді, може, наважишся на парі?» «Малесенький заклад. Просто, щоб грати було цікавіше». «Ні», – відрізав Середа. Не піднімаючи погляд від колон... колонки армійського гумору, він цього не робитиме. «Я не з тобою гра... граю, дід. Я граю з ним. Отже, пане Тін, хочете укласти парі?» «А про що ви двоє сперечались раніше?» – перепитав Тінь. Чорнобог підняв... Куща в обраву. Твій хазяїн хоче, щоб я з ним поїхав. Щоб я допомагав йому, його безумстві. А я радше помру, ніж на таке погоджуся. Гаразд, я готовий вкласти парі. Якщо я виграю, ти поїдеш із нами. Старий під тисг Можливо, можливо. Тільки ти мені дечим заплатимеш. заплатиш, коли програєш. І чим же? Якщо ти програєш, я вибію твої мізки. Не змигнувши, продовжує Чорнобог, кувалдую. Спершу ти станеш переді мною на коліна. Потім я тебе вдарю неї по голові. І ти більше ніколи не підведешся. Тінь пильно вдивився у вічі старого, намагаючись його зрозуміти. Той не жартував. Тінь був певно видно в цьому, бо, побачив на його обличчі, не втовав у мене за чимось, за бодом, за смертю чи за відплатою. Сердак закрив журнал. це втрачає будь-який сенс. Не треба було сюди приїздити. Я вчинив понивку. Ті не вставай, ми йдемо звідси, знову противожений сірий кіт застим на стіл порити з дошкою. Якийсь час він роздивлявся рук. А потім зіскочив на підлогу і, городо піднявши хвоста, повагом, вийшов з кімнати. Ні, мене це влаштовує, запречив тінь. Він не боявся смерті. Зрештою, не те, щоб у нього залишалося заради чого жити. Я приймаю парі. Якщо ти виреш, отримаєш шанс вибити мені містки одним ударом своєю кувалдою. і він пересунув іншу білу шашку на сусіднє поле на каредошки. Ніхто не сказав нічого більше, але серда облишив рідер з Дайджес, він слідкував за гою. Скляним оком і справжнім оком, а вираз його обличчя не видавав жодної емоції. Чорнобог побив ще одну шашку. Тінь узяв дві чорнобогові. З коридору долинули запахи незнайомої їжі. І хоч не всі були апетитними, Тінь зрозумів, скільки зголоднів. Гравці пересували шашки, чорні і білі. Хід за ходом. За круговертю побитих фігур. На дошці з'явилися дамки, дві шашки, поставлені одна на одну. Це було набагато небезпечніше фігури бо могли рухатися не тільки вперед, а й назад. Не тільки на одне поле, а наскільки загодно. На дамку перетворилася шашка, що досягала останнього ряду. І тепер могла йти куди хоче. У чорного бога було три дамки, у тіні дві. Одна чорнобогова дамка літала дошкою, поступово з'їдаючи тініві шашки, а дві інші тримали їх зв'язаними. Тоді чорнобог провів четверту дамку і переключив увагу на ті дві, що залишилися тіл у тіні. Потім незвирушно побив тіневі дамки. І на цьому було все. «Ну що ж», – зговорив Чорнобор. «Я заб'ю тебе. І ти добровільно станеш переді мною на коліна. «Хорошо». Він нахилився до Тіння і попескав його по плечу старечою рукою. «У нас ще є час перед лечерлів», – сказав Тінь. «Ще разок?» На тих же умовах. Чорнобор дістав нову сигарету і підкорив сірником. «Як ми можемо грати на тих же умовах? Ти хочеш сказати, що я тебе маю вбити двічі? Зараз у тебе є один удар, і це все». «Мммм... Зараз у тебе є один удар, і це все. Ти сам сказав, що справа не тільки у силі, але й у майстерності. Отже, вигравши ще одного, зможеш вдарити мене поговорити двічі. Черноборг обурено подивився на гостя. Один удар – це все, що потрібно. Один удар – іскусство. Він поплескав себе по трицепсу правої руки, розсипаючи попіл сигарети, яку тримав у ліві. Уже пройшло стільки часу. Якщо ти втратив майстерність, то, певно, поставиш на мені сінець. І це і все. Як давно ти махав кувалдою перед худобою в різницях? 30 років тому, 40? Чорнобог не відповів, тільки стиснув губи у таку тонку лінію, що вони виглядали, як шрам посеред обличчя. Його пальці барабанили по столу, вибиваючи якийсь ритм. А тоді старий розставив усі 24 шашки у початкову позицію. Граємо, буркнув. Знову ти білими, я чорними. Тінь зробив перший хід. Чорнобог відповів. І тут тінь зрозумів, що Чорнобог намагався знову зіграти. У саму партію так само, як він щойно виграв. І що найбільше він не здатен. Цього разу Тіні грав відчайдушно. Він хапався за найменшої нагоди. Ходив без зайвих роздумів, без пауз. У цього разу усмішка була на обличчі Тіні. А з кожним ходом Чорнобог все ширше. І вже скоро Чорнобог люто стукав шашками, бо в подерів'яній дошці кожного разу як робив хід. Так, що решта фігур аж підскакувала на своїх чорних квадратиках. Ось так гаркнув Чорнобог з'ївши Тінину шашку і грибнувши своєю, своєю по столу. «Ось так. Що ти тепер скажеш?» Тінь не сказав нічого, просто усміхався і перестрибнув на ту шашку, яку щойно був, поставив його суперник, а потім ще одну, і ще одну, і четверту. У центрі залишилось чорнобоговий шашок. Тінь узяв білу шашку з побитих і поставив на свою, роблячи дамку. А після цього впорулося. Би і немовля, за кілька ходів Тінь очистив дошку від чорних шашок. А на тому гра закінчилася. «Дві партії з трьох?» – запитав тінь. Чорнобог тупився в нього колючим поглядом. Його сірі очі пронизили не з за не кон... наконечники стріл. А тоді розсміявся і штовхнув тінь до в плече. «Ти мені подобаєшся. Маєш яйця». Аж тут ранково зоря заглянула в кімнату і повідомила, що вечеря готова. А також попросила прибрати губ і поставити скатратину. У нас немає їдальні, вибачилась вона. Ми всі їмо тут. На стіл поставили тарілки, кожному видали невеличку розфарбовану тацю з потьмянівими приборами, яку слід було поставити на коліна. Вечірня зоря принесла п'ять дерев'яних мисок і поклала в кожну пократоплині в мундирі, а тоді взяла черпак і щедро залила їх люто-червоним борщем. В кожну миску вона додавала поповні ложці сметани, тоді роздала їх присутнім. Я думав, що нас за столом буде шестеро», – сказав тінь. «Опівнічно зря ще спить», її. М -м – відповіла її вечерня сестра. «Її порцію ми ставимо в холодинник, вона прокинеться. У Борщі було забагато оцлу, і взагалі на смак він нагадував мариновані лоряки. Картопля була розварена, на друге було тушковане м'ясо, жорстке, жорстке як підошва, заганів до якого правило якась невизначена зелень. Хоча, власне, через те, що її проварювали так довго і ретельно, що аж вона чисто втратила колір, з зеленю цю сіру-буру е, масу назвати було складно. Ще подали м'ясний фарш із рисом, загорнутий у капустяний лис. Втім, капуста була настільки штивною, що розрізати її так, аби не розсипати рис і м'ясо по всьому килим, килиму було справжнім, як висловився Чорнобог із кустом. Тінь невпевнено колупав свій голубець виделкою. «Ми шашки, оголосив Чорнобог. Відріза... відрізаючи собі ще один шматок тушкованого м'яса. Я і наш молодий гість. Він виграв одну партію, і я виграв одну партію. Оскільки він виграв, то я погодився піти з ним та Середою і допомогти у їхньому безумстві. Оскільки виграв я, то після того, як це все закінчиться, я зможу забити цього молодого чоловіка ударом квалди. Обидві зорі поважно кивнули. «Так шкода», – сказав вечірня зоря. «Якби я вам повражила, то перебачила б для вас щасливе і довге життя, і діточок побільше». Тому з тебе така хороша ворожка, сказала ранкова Лазаря. Вона вглядала втомленою, так ніби засиділася допізна, і має докладати зусиль, щоб не заснути. Ти найсолодші брешеш. Це була довга вечеря, але коли вони закінчили, тінь не почувався сити. Тюремна їжа була припаскудною на смак, і все одно він радше поїв би тюремної їжі. Було дуже смачно, озвався Серда, який на відміну від Тіні зміг свої страви з очевидним задоволенням. Дякую вам, пані. А зараз прошу не пробачити. Але настав час попросити вас порекомендувати нам пристойний готель поряд. Навіщо вам готель? Вечерня зоря виглядала обуреною. Хіба ми не ваші друзі? Я не смілюся вас настільки обтяжувати. Ви не обтяжите, перебила ранкова зоря, граючись із пасмом свого неймовірного... з... неймовірно золотого волосся. А тоді позіхнула. Ти можеш спати у кімнаті білого, звернулася вечірня зоря до середи. Вона стоїть порожня. А вам, молодий чоловіче, я постелю на цьому дивані. Буде зручніше, ніж на царській перині. Обіцяю. Це дуже мило з вашого боку, відповів Середа. Ми погоджуємось. І заплатите ви не більше, ніж заплатили б у готелі. продовжили вечірня зоря, переможно глянувши на гостей. Сто доларів. Тридцять, сказав Середа. П'ятдесят, тридцять п'ять, сорок п'ять, сорок. Хорошо. А чого вони кажуть, хорошо. Тут написано прям не хорошо, а типа 45 доларів вечерня Зоря перехилилася через стіл потиснути зсереді руку і тоді взялася прибирати посуд зі столу. Радкова Зоря позіхнула так широко, що Тім перелякався, чи не вивихне вона собі лепо, Оголосила, що йде спати, бо інакше ризикує впасти лицем у пиріг і заснути прямо за столом. І побажала усім добраніч. Тім допоміг вечерній Зорі зібрати посуд і віднести його на крихітну кухню. На диво під раковиною знайшлася старовинна посудомийна машина, і він поскладав тарілки до неї. Зоря заглянула йому через плече, голосно зіткнула і витягла з машинки дерев'яні миски з під борщу. Це в раковину, сказала вона. Вибачте, не треба вибачатися. А тут у нас пиріг. Зоря нахилилася до духовки. Хай, мікуся! яблучний, купили в магазині і розіграли в духовці, і він був дуже, по-справжньому смачний. Вони в з'їли пирога з морозивом, а тоді вечірня зоря всіх вийти з літальні і постелило для тіні на канапі. Спальне місце виглядало дуже зручним. Середа заговорив до тіні у коридорі. Те, що ти зробив, тоді оцяграв шашки. Так? Ти молодець. Дуже велика дурниця з твого боку, але ти молодець, спокійних снів. Тінь почистив зуби і вмився холодною водою у маленькій ванній кімнаті. А тоді повернувся у вітальню, вимкнув світло і заснув ще до того, як його голова торкнулася подушки. Тайм скіп. У тіневому сні лунали вибухи. Він вів вантажівку минним полем, і бомби злітали в повітря обабічого шляху. Вітрове скло розвертілося над труски. І він відчув теплу кров, що стікала обличчям. Хтось на нього репетував Куля прошила його легеню, куля роздробила хребет. Ще одна застрягла в плечі. Він відчув кожну з них, він впав на кермо. Після останнього вибуху настав темрява. Я певно сплю, подумав тінь, сам один у темряві. Але здається, я щойно помер. Він згадав дитячу страшивку, який довгий час повірив. Мовляв, якщо помреш у вісні це станеться в реальному світі. Він, однак, не почувався мертвим. Спробував розплющити очі перед вікном маленької вітальні стояла жінка спиною до нього. Серце на мить провалюлося кудись униз, і він наважився подати голос Лора. Вона повернулася до нього, і місяць осяяв її профіль Вибач, я не хотів тебе розбудити. Тіні дивилися на пожити слух, щоб зрозуміти, що в неї теж був ледь помітний східний європейський акцент. Я піду. Ні, все гаразд. Ти мене не розбудила. Мені приснився сон. Так, ти кричав і стогнав. Я вагалася, чи слід тебе розбудити, але зрештою вирішила, що не треба. Її волосся освітлене тільки місяцем, здавалося таким білим, ніби з нього вицвітали геть усі кольори. На ній була тонка бувовняна нічна сорочка з високим мережевним комірцем і довгим подолом, що змітав підлогу. Тінь остаточно прокинувся і сів на ліжку. «Ти, зоря, опів, завагався. Третій застар, що спала?» «Да, я опівнічна зоря. А ти, тінь, да? Мене про тебе Сказала Вечірня зря, коли я прокинулась. «Так, це я. А на що ти дивишся там?» Зреагала на нього і жестом запропонувала приєднатися до нього. До неї коло вікна. Коли він почав одягати джинси, вона відвернулася. Він підійшов до неї. Здалося, ніби він пройшов більшу відстань, аніж можливо було у такій маленькій кімнатці. Він не міг розібрати її віку. Її шкірна вигляд була гладенька, очі темні, вії довгі. Біле волосся спадало до талі. У місячному світлі кольори блякли і здавалися привидами за безправжніх. Вона була вищою за своїх сестер. У зоря подивилася на нічне небо. Я дивилася туди, показала на великий віз. Бачиш? Так, велика видна лиця. І так, теж можна назвати. Але там, звідки я родом, бачить по-іншому. Я збираюся посидіти на даху. Складеш мені компанію? Напевно. Хорошо. Ммм. Вона підняла віконну раму і вибралась босоніж на пожежну драбину. З вікна повіло холодом, щось непокоїло тінь, але він не зміг зрозуміти, що. Він завагався, але потім натягнув свет, шкарпетки і взуття та вибрався на прожарвілу драбину. Зоря чекала на нього. На морозному повітрі її подих сріблився. Тінь під піднімався слідом за нею на дах, дивлячись на її босі ноги, що торкалися заздалегідь сходів. Від червоного порив... пориву студенного вітру. Срочка обтислає тіло, і тінь відчув себе незатишно, зрозумівши, що під срочкою в, в озорі геть чого не було. «Не холодно», – запитав він, коли вона злізу на самий верх сходів. Але вітер загл заглушив і відніс геть його слова. «Прошу?» Вона нахилилася вище до нього. Він відчув її подих, і це було приємно. Я запитую, чи не заважає тобі холод? Замість відповіді зоря підняв палець. «Чекай». Лихим кроком вона переступила через карниз на сам дах будівлі. Тінь переліз не так зграбно, як його спутниця, і пішов за нею по плоскому даху до водонапірної вишки. В тіні споруди стояла дерев'яна лавка, на яку вона сіла, і на яку проти з нею сів він. Вишка за... За... затуляла від вітру, що не могло не тішити тінь. Нічні вогні розсіялися жовтим по небу ховаючи за собою половину тих зірок, які видно було поза містом. Втім, він міг побачити великий віс та полярну зерю, а також знайшов три зірки, пояс Оріона і тепер міг розрізнити самого Оріона, якого завжди сприймав як футболіста, що тримав м'яч у руках і розганявся, щоб запустити його ногою. «Ні», – відповіла вона, – «холод мені не заважає. Цей час мій. Мені не, мож, не може нічого заважати вночі, так само як риби нічого не заважає у воді». Напевно, ти любиш ніч, сказав Тінь, шкодуючи, що не знайшов нічого більш глибокодумного для продовження розмови. У кожної з моїх сестер є свій час. Ранкова зоря має світанок. На батьківщині вона прикидається відкривати ворота, щоб батько міг виїхати на своїм. Я забув це слово. Ніби машина тільки з конями, колісниця? На своїй колісниці. Батько в'їжджав на ній, а вечірня зоря відкривала ворота в сутінках, коли він повертався додому. А ти. Вона помовчала. У неї були повні, але дуже бліді губи. Я ніколи не бачила батька. Я спала. Це якась хворова? Вона не відповіла, ледь помітно знизивши плечима. Чи це тільки здалося? Зря замінила тему. То ти хотів знати, на що я дивилася? Так. Великий віз. Вона підняла руку, щоб сказати на, щоб вказати на сузір'я, і вітер знову притис сорочку до її тіла. Груди на мить проступили під білою тканиною до найменших деталей. Так. Що можна було розрізнити у херці на темних сосках. Тінь пощулився. Годінів віц, так його називають, бо велика ведмедиця. На наші батьківщини ми віримо, що є щось не небоже... що божество, але щось схоже, щось погане, закуте в кайдани на зоряному небі. Якщо воно визволиться, то пожареє геть усе ціликом. І є три сестри, що мають дивитися за небо цілий день, цілу ніч. Якщо воно. Ця істота в зірках визволиться, то нашого світу більше не буде. Пшик і все. І люди в це вірять? Вірили колись давно. І ви дивилися, спо... сподіваючись, углядити це чудовисько серед зірок, щось таке. Тінь усміхнувся, він вирішив би, що спить, якби не цей собачий холод. Але спав йому на думку, все інше відчувалося зовсім як у сні. Чи дозволиш запитати, скільки тобі років? Твій сестри, здаються, набагато старшими. Я наймолодша, кивнула опівнічна зоря. Ранкова зоря народила вранці. Вечерня зоря народилася ввечері, а я народилася опівночі, тож я опівнічна сестра. Опівнічна зоря? у тебе є дружина? Вона померла, загинула тиждень тому, розбилася на машині. Вчора був її похорон. Мені так прикро. Вона прийшла мене провідати вчора вночі. Ті слова було просто вимовити тут, опівночі при місячному світлі. Вони не здавалися настільки неймовірними, як здавалося б удень. Ти запитали на ній, чого вона хоче? Ні, не зовсім. Мабуть, слід запитати, запитати про це, наймодріша річ, яку можна вчинити з мертвим. Іноді вони можуть відповісти. Вечерня Зоря? Сказали мені, що ти грав у шашки з Чорнобогом. Так, він вибрав право проламати мені череп кувалдою. У старі часи людей заводили на вершині гір, на високі місця, а тоді проламлювали її мотивиці каменем у жертву Чорнобогу. Тінь оглянувся. Ні на даху вони були... Ні, на даху вони були самі. Зоря... Заря розсміявся. «Дурнику, його тут немає. І крім того, ти ж також виграв партію. Він не може задати свого удару, поки це все не закінчиться. Він пообіцяв. І ти про це знатимеш. Як та худоба, яку він забивав. Вони завжди перші знали, що зараз помруть. Інакше, який у цьому сенс? «Я відчуваю», – сказав тінь, – «що втрапив у якийсь інший світ із власною логікою. Із власними правилами. Ніби ти уві сні знаєш, що існують правила» які не можна порушувати. Але не знаю, що це за правила і навіщо вони. Я гадки не маю, про що ми зараз говоримо і що сталося сьогодні. Та взагалі про все, що відбувається, відколи я вийшов із в'язниці. Я просто... за течією пливу. Розумієш? Розумію. Зоря взяла його за руку своєю крижаною водовоною. Ти отримав один оберіг, але вже встиг його втратити. Віддав його. Ти тримав у руці сонце. Саме життя. Все, що можу дати тобі я, набагато слабший захист. Від дочки, а не від батька. Але ти ж радий будь-якій допомозі, правда? Вітер розтипав її довге волосся так, що воно розвивалося навколо голови. Він зрозумів? що час повертатися. Я маю з тобою побитися. Зіграєш, жашки? Ти не маєш мене навіть цілувати. Просто візьми місяць. Як? Візьму місяць. Не розумію. То дивися. У північну заря піднесла ліву руку до гори і націлилася на місяць. Двалася... Ніби вона його обхопила в кільце казяним і великим пальцями, а тоді вона потягнула рукою одним плавним рухом. На мить здалося, ніби вона забрала місяць з неба, але враз ні побачив світло на своєму звичному місці, а зоря розкрила долоню. Між її вказівним і великим пальцем лежав срібний долар, із профілем свободи. Прекрасний фокус. Я не бачив, як ти сховала монету в долоні, і не знаю, які секрети останньої частини, і не ховали монету, я взяла її. І тепер даю тобі. Тримай. І цю вже постарайся не віддавати. Вона вклала двор йому в долоню і закрила його пальці в кулак. Мета холодила праву руку тіні. Опівнічна зоря нахилилася вперед, опустила йому повіки пальцями і поцілувала легенько у кожне око. Тайм скіп. Зараз секунду я спитаю у тві коли ми будемо вже вечеряти то, може, навіть зараз і закінчимо. Нам залишилося до кінця... Що, давайте, от, до пришествия до Америки. Тінь прокинувся на канапі, одягнений. Пилинки танцювали у вузькому промені сонячного світла, що пробивалося крізь. Шибку. Він встав із ліжка і підійшов до вікна. Вдень ця кіната здавалася набагато меншою. Як тільки він виглядав вниз на вулицю, до нього дійшло, що ж саме так непокоїло його минулої ночі. Ніякої пожежної драбини там не було, ані балкона, ані вкритих і ржає металевих сходів. Тим не менше, його права рука міцно стискала срібний долар із профілем свободи. Чистий та ескавий, ніби в день крабування у, у 1922 році. О, ти прокинувся? Середа заглянула у двері. Харашо. Кави? Ми поїдемо грабувати банк.